Дабл Декер для такої музики мав заслабкі слухові можливості. Армада ж у розкошувала. Голоси хористів звучали, як пекельні громи, як утробні виверження. Вони заповнювали собою весь світ. Армада стояла пронизнана ревищем багатоголосся, як дерево підхоплене смерчем. Її теперішня суета – видавалася геть несправжньою, облітала з неї, наче мертвотне листя. Їй раптом здалося, що усе найкраще уже залишилось позаду. І живі концерти, гроулінг-хористів, і та свавільна свобода, коли кримінальний прошарок ще не був таким законсервованим діаспорним болотом, а панував над країною, а сама армада – його інфанта що тільки пізнавала свої привілеї, свою вищість, свою генеалогію, їй захотілось повернутися і жити у зворотному напрямку, поступово наближаючись до свого народження. Думки перескочили на чоловіка. Так, із даблдекером вона більше не співіснуватиме. існуватиме. Треба забрати речі з його квартири. Згадалися жадібні обійми Казінакіса, а у зв'язку із ними і велика таріль мавп'ячих міськів. Трагічно смішний фінал, як для перспективного подружжя, яким вважали армаду із Даблдекером, було у тій ресторанній сцені щось плодоїстивно-пікантне. О, цей казинакис жирові тканини жир вашого життя у спеку вони пітніють за вас, у дощ не дають вам змокнути вирішав рекламний агент на тісному перехресті. Даблдекер був за кілька кварталів від каналу, за якісь півгодини від можливої смерті. Йому не було діла до товарів і послуг але сила реклами подіяла. Його думки переключились на цього нахабного дистриб'ютора, що заскакував у всі авто, доки ті перечікували червоне світло. Даблдекер міркував, що фуфло залишилось таким же з часів його юності. Воно ніби стала величина. Зате змінились продавці фуфла. Дабл -декер у ті молоді часи не дозволив би собі бути таким нав'язливим. Він надто пізно схопився заблоковувати двері машини, дистриб'ютор тхором протиснувся в салон із купою різнокольорових сорочок у руках. «Жирові тканини! Жир вашого життя!» – виголосив молодий скуровий син – «О, яка у вас машина! Ретро! Таких уже не випускають!» Раклуша видав своє здивоване гелготіння із задніх сидінь. На даблдекера зарепіли клаксони машин, і йому нічого не залишалося, як рушити далі з цим рекламним виродком на борту. Його розгубленість виродок прийняв за споживацьку податливість – і тепер намагався обробити його за всіма канонами жанру. Із монологу «Дабл уторопав. Сорочка складається з багатьох дрібних подушечок, наповнених технічно вдосконаленим, ароматизованим і екологічно чистим жиром. Жир починає танути, коли піднімається температура тіла людини, котра це паскудство одягла або просто, коли на дворі сильно пече. Таким чином тіло обливається пахучим лоєм, що не бруднить інший одяг, і легко змивається навіть холодною водою. Коли ж цю розумну сорочку одягають на дощ, вона обліплює тіло, не даючи йому змокнути. Працюють водостійкі властивості жиру. Сам жир безколірний – але сурочки мають весь спектр яскравих кольорів і ароматів. Це парфум, охолоджувач, дощовик і модне шмаття, чотири в одному. Жир вашого життя!